What?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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح للَكمم أَعما لكم وَيَغْفِ لَكممْ ذُنوبَكم وَمننْ يطعِ اللهه وَرَرسُوللَهُ فقدد فازَ فوز عظم أمَّ بعد فإِنَّ أأَصدَقَ الحديثِ كتاب الله تعالى وأحسَنَ الهدِ هَد مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليهه وَسَلمم وَشَر الأمور محدثاتُها وَكل محدَثَة دع وَك بدعة ظَلاله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 Ovaj Kur'anski ajet kojeg citiramo svake hutbe podsjeća nas da je čovjek biće koje iz dana u dan mijenja raspoloženja. Ovisno o tome da li smo zdravi, da li smo materijalno neovisni ili smo bolesni i u belajima, kakav odnos imamo prema našem stvoritelju, obskrbitelju i gospodaru i vladaru nebesa i zemlje, vladaru ovoga i budućeg svijeta. Stvoritelj nebesa i zemlje poziva vjernike, Ja juha ladina amanu, ovi koji vjerujete, Allaha se bojte, istinskom bogobojaznošću. I teku Allahe haka tukati. Zato što čovjek na ovom svijetu dio vremena svog provodi u osami, odvojen od ljudskih očiju. I ima onih koji se u osami drugačije ponašaju nego u javnom životu. Kada su u skupini vjernika, ponašaju se kao vjernici. Ali kada se odvoje i pomiješaju sa onima koji se ponašaju daleko od propisa Islama, znaju opustiti i priključiti im se. Što je vrlo opasna osobina. Prisjetimo se kuranskog ajeta koji nam govori o putnicima u lađi. I kada se more uzburka I kada se poboje da će biti potopljeni Da'avu Allahe muhlisine lehu d Oni tada mole Allaha iskreno Jer znaju da ih samo Allah može spasiti I kada Allah umiri more I kada oni dođu na kopno Fa lemma neđahu mila I kada ih Allah spasi i kada dođu do kopna Opet se oni okrenu od pravoga puta. Subhanallah. Koliko je slučajeva da onaj ko se nalazi na iskušenju da je bolestan, da je ostao bez imetka, iskreno Allaha moli. Da mu promijeni to stanje, da ga izliječi, da mu podari imetak, da mu podari porod, da mu podari ono što želi obećavajući u dovama svojim, ako mu Allah to ispuni, da će biti ustrajan na pravom putu. I kada to dobije, kako se mnogi zaborave. Sjetimo se one trojice koje je Allah iskušao, koji su bili lijepi, ali su dobili. Jedan je postao gubavac, jedan je postao ćelavac, a jedan je postao slijepac. I kada ih Allah nakon izvjesnog vremena kuša melekom, i dobiju sve što su poželjeli i oslobodili se tih iskušenja i ovaj gube i ova ćelovost i ovaj sljepoće na ispitu kada melek dolazi u njihovim prethodnim likovima samo je slijepac rekao uzmi sve što želiš jer ja sam nekada bio u tvom stanju šta god ti treba uzmi kaže ja sam iskušenj od Allaha samo da vidi hoćeš li biti zahvala na onome što ti je dao i ostavljamo naravno sve, jer meleku to nije potrebno niti Allahu uzvišeno. Zato, braćo, svakodnevno mi smo na ispitu i na iskušenju. Svakodnevno se odgajamo i obrazujemo i svakodnevno bismo trebali da pravimo malene, ali uzlazne iskorake, Da smo, inša Allahu ta'ala, što god smo stariji, iskusniji, da smo i pametniji, uvjeri svjesni svjesniji i da ako smo u mladosti neke propuste i greške pravili, da to ne bismo u starosti trebali činiti. Jer poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koji je učitelj svih učitelja, koji je nama najbolji uzor, podučava nas i kaže u predej koju prenosi Mu'azi ibn Djebel, radijallahu anhu, ittaqillaha haythuma kunti. Boj se Allaha, ma Kada je učitelj dao djeci jabuke i kaže, pojedite jabuku gdje vas niko neće vidjeti, svi su otrčali i vratili se. Samo Ibrahim dolazi sa cijelom jabukom. Šta je Ibrahime? Ma kaže, ovi drugi svi se sakrili negdje, ko mislili da mogu se skloniti od ljudskih očiju. Ali je vjeručitelj htio da ispita, da vidi koliko je ko svjestan, A Ibrahim se vraća, kaže, ja gdje go sam se sklonio, Allah me vidi. Mogu se skloniti od ljudi. A pogledajte i ovaj, ova predaja koja je vrlo značajna. Boj se Allaha, ma gdje bio? Bio sam ili u skupini? Bio kod svoje kuće, u svojoj državi ili negdje u inostranstvu, gdje te ljudi ne znaju. Jer mnogi sebi oduška daju, kaže, kad odputujem malo izvan BiH, ne znaju me ovi pa mogu koju čašu vina ili viskija, ili nemoralno malo živjeti a onda kasnije tek shvati šta je napravio da nema mjesta na dunjaluku gdje se insan može skloniti a da ga gospodar nebesa i zemlje ne vidi i da nisu pored njega dva pisara koji pomno sve to bilježe i šta nas dalje podušava poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslije lošeg dijela uradi dobro djelo čime ćeš ga izbrisati Poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, nam ukazuje na našu osobinu, a to je da svaki čovjek griješi i da nema onoga na dunjaluku ko neće napraviti grešku. Ali koji je savjet vjerniku dok uradiš loše dijelo? Iza toga odmah požuri da učiniš dobro djelo jer innel hasenati juzhibne sejiat, Kako kaže uzišenje Allahu u plemenitoj knjizi, dobra dijela brišu loša djela. Pogriješio si. To je tvoja ljudska osobina. Ali isto tako vjernička osobina neka bude da požuriš sa dobrim dijelom kako bi eliminisao ono što je loše i negativno što si uradio. Wa halikin nas bi khuluqin hasan i prema ljudima lijepo postupaj. Ovo je bit i suština vjerovanja. Da ti vjera u Allaha bude tako snažna i jaka da se odrazi na tvom ponašanju da ljudima želiš hajr a ne da ih tjeraš od sebe. Da čak imaš najviše naravno samilosti prema vjernicima ali čak da imaš samilosti i prema onome koji griješi jer ne znaš šta će se desiti za nekoliko dana ili nekoliko mjeseci ili nekoliko godina da li će mu Allah ukazati na pravi put pa da ostavi stramputicu i sjetimo se kako je poslanik wasallam, imao sabura imao strpljenja i sa koliko je ljepote u pristupu i blagosti uspijevao da pridobije za Islam jer kun da si bio grub Ghalitha al kalb, tvrda srca. Lam faddu min haulik. Oni bi se razbježali o tebe. Otišli bi svi. Fafu anhum. Oprosti im. Vastagfir lehum. I moli opro za njih. Vašavir fil amr. I savjetuj se sanima. To je savjet nama. To je način kako trebamo slijediti poslanika sallahu alaihi wasallam da jedni prema drugima imamo samilosti. Imamo razumijevanja, imamo strpljenja da molimo od Allaha za oprost našem bratu koji je skrenuo malo s pravog puta. Da nastojimo u osami sa njim razgovarati i pozvati ga da slijedi pravi put. Da iz samilosti prema njemu budemo toliko ustrajni, jer zamislite koja je to nagrada ako smo mi sebe da jednu osobu Allah uputi, napravi put i spasije đehennemske vatre. Prije svega insan treba sebe izgraditi i zato i jest ovaj savjet Allaha se bojte, boj, boj se Allaha, ma gdje bio. Nakon lošeg dijela uradi dobro da eliminiše ono loše i prema ljudima se ponašaj lijepo. Lijepo se ponašaj Jer ljepota govora, ljepota ponašanja utiče na ljudsko srce. Da i beduin koji je bio toliko neuk da je u mesčidu, u džamiji poslanika s.a.v. u čošku obavljao malu nuždu, nakon lijepog postupka poslanika s.a.v. prihvata pravi put, dobija upute, informacije i nakon toga ustraje na putu dobra i moli od Allaha prvo Allahu smiluj se meni i Muhammedu a nemoj se smilovati ovim ostalima a poslanik Sadu sellem ga opet podučava da je Allahova milost takoja buhva ta sve i ne nemoj ograničavati samo na nas nek se Allah svima smiluje i potrebno je da u našem džematu da u našoj zajednici da među u našim porodicama imamo pametne, odgojene, saburli jer mi smo različiti tipovi ali da uvijek imamo nekoga ko će nas podsjetiti i vratiti na Allahovu knjigu i na sunnet njegova poslanika, salallahu aleyhi ve sellem, da znamo da mi nismo na ovom svijetu poslani da sudimo ljudima i da tjeramo ljude u džehennem ili po našem sudu da ih uvodimo u džennet. Odluku o tome pravednu će sigurno donijeti gospodar nebesa i zemlje, a mi smo na ovom svijetu da svojim lijepim ponašanjem ustrajno šu udobru i istinskom bogoboyazno šu budemo inša Allahu ta'ala lijeb uzor jer uzvishani Allah kaže walakad vassayna vassayna الذina uutu الكitaba min qablikum wa iyyakum an itteku ovo oh, nije sama oporuka nama, muslimanima, nego kaže u prevodu značenje uzvišeni u 131. ajetu sura en nisa mi smo onima kojima je data knjiga prije vas a i vama naredili da se vojite Allah. Jer čovjek biva iskušan. Zamislite u firmi gdje ima video nadzor, ili gdje nema videonadzora, kako se ljudi ponašaju. Kada će za dobar, dobro urađen posao biti nagrađeni dodatno, pored plate koju imaju, da će još duplo više dobiti. Da li bi se trudili, a znaju da ima videonadzor? I sve se prati. Ako se uzme sitičica malena, na nedozvoljen način, otkušten s Ako se radi marljivo, dobija se duploviša plata. Vjerujem da bi svi radili marljivo, ustrajno. A oni koji znaju, kaže da mogu preko vrmana dobiti, daj ti u plati, kaže pa ćemo mi to, znaš, ovako, pa preokreni ovako, pa ćemo mi to dobiti, misle ljudi da mogu sakriti neke stvari. A ništa sakriveno neće biti. I vidjeli smo da će i koža naša govoriti i svjedočiti nama ukoristili protiv nas, ovisno kako smo se ponašali, da će i ruke i noge naše svjedočiti, da će i zemlja izbaciti terete svoje i kazati vijesti šta se sve na njoj radilo i dešava. I to je razlika između vjernika i onoga koji je nesvjestan nevjernika ili munafika zato što vjernik zna da su uz njega uvijek keramen kati bin dva pisara koji pomno se bilježe ma jantiku min qavlin šta god čovjek da progovori illa ladehi rakibun atid pored njega je onaj koji to se pomno bilježi evo ovisi koga ćemo zaposliti ovoga na desnom ramenu koji piše dobra dijela ili ovoga na lijevom ramenu koji piše loša dijela Subhanallah, koliko je značajno da insan svakodnevno radi na svom odgoju da bi na taj način, inša Allahu ta'ala, bio napredniji, Allahu bliži i naravno sa vjernicima u boljem i prisnijem kontaktu. Poslušajte šta kaže poslanik, salallahu aleyhi wa sallam, Usikum bitakvallah, kada je već osjetio da napušta ovaj svijet, oporučuje svom ummetu. I e, ovo je prijedlog i nama da svojoj djeci prije svega u oporuci ostavimo ne samo stanove, kuće, njive i šta ljudi ostavljaju svojim nasljednicima i potomcima, nego kaže, poslanje se srelem, oporučujem vam bogobojaznost i hypocornost in kana abdan habashiyan pa makar nadvama vladao abesinski rob ako muslimani izaberu vladara trebaju mu biti pokorni da ne bi na zemlji vladao nered i anarhija bez vlaste pa makar jer uto doba abesinskog roba nisu cijenili kao vrijednu osobu ako ne, on došao Nastojte da slijedite i ovidite. Nači prvo oporučuje bogobojaznost i poslušnost da bi muslimani bili u što boljim e, međusobnim odnosima i naravno izgradnjom da bi profilirali najbolje najbogobojaznije najučenije da oni budu ti koji će predvoditi muslimane. Imam Šafija veli: Tri su stvari najteže čovjeku. Da udjeljuje kada je i sam u potrebi, kada njemu treba. Mi smo u nekoliko navrata govorili istinite i iskrene iskaze naših vjednika, koji kažu kada ih se pozove da udijele, dok sjede u safu, odluče da će dati 50 maraka. Dok klanjaju pa kažu možda je i dosta dvadeset. Krenu prema izlazu pa kažu možda je i deset dovoljno je rite bi treba. A svega šeitan lomi i dok dođu do sandučića pet ili dvije marke ubac. Jer teško se izboriti nekada da daš u hajr a i tebi treba. Jer imaš i ti neke planove, pa porodica, pa mnoge. Ali ono što na Allahovom putu udijelimo kao sadaku za sigurno će biti još uvećano mnogostruko. Na drugom mjestu, subhanallah, pobožnost u samoći. Kada si sam odvojen od ljudskih očiju, da tada budeš iskren Allahov rob i pobožan. I treće, govoriti istinu. Pred onim od koga se nada i strahuje. Pred vladarem koji te može nagraditi ili kazniti. Sjetimo se priče o vezirovom slonu. Ljudi se hoće pobuniti proti vezira u travniku, zato što slon kojeg ima poruši i štetu pravi trgovcima jer se češe o stubove gdje oni drže onu svoju robu na prodaju i kaže podigli se i moraju kazati veziru da odveze odvede slona da ga ukloni iz travnika. Na plavoj vodi dogovor pao, ali kad su krenuli prema konaku, u šume će već dobar dio njih se začas sklonio u uličice jer se boje, Šta će im vezir u rata ako dođu tamo? Ima stražu, ima... I ovaj što ih je predvodio kad je došao pred konak, okrene se lijevo i desno, nigdje nikoga iza njega. I dolazi kod vezira i uh, uhvate ga, kaže, kad si već tu onda moraš kod vezira da kažeš zbog čega si došao. A on se snašao pa kaže, žao mi slona samog, usamljenog ovdje, dobro bi bilo da mu nabaviš jednu slonicu, pa da ipak s njom provodi vrijeme. E, kaže, kad si s tako lijepom idejom došao, evo ti ćesa dukata za nagradu. A narod čeka i izviruje iza zgrada, kad će iznijet bezglavo, mrtvo tijelo, kad on izlazi i nosi ćesu dukata. I čovjek se brzinski snašao, I izgleda da i u našim životima ima puno onih koji se ponašaju, ponašaju kao i ovaj sa vezirovim slonom. Treba ostati ustrajan na putu istine pa makar glava otišla. I kazati istinu pred onim od kojeg strahuješ, a i u isto vrijeme se nadaš da ti može nešto učiniti, to je velika hrabrost i velika ustrajnost. I na kraju, draga braćo, Ako postavimo pitanje šta je to što najvrednije možemo raditi na ovom svijetu da bi time zaslužili džennet Poslanik sallallahu aleyhi ve sellem kaže u predaju koju prenosi Ebu Hureyra radijallahu an Ekferuma yudhilun nasel dženne takvallahi wa husnul huluk Upravo vezano za onu prvu predaju najviše što će ljude uvesti u džennet je bogobojaznost i lijepo ponašanje. Bogobojaznost koja podrazumijeva da se insan, da insan ima straho poštovanje prema uzvišenom Allahu i u osami i u javi. Da zna da ga uzvišeni Allah prati i pomno bdi nad svim onime što govori i radi. Da ćemo za svaku izgovorenu riječ i svako dijelo biti nagrađeni ili kažnjeni. A odraz te istinske bogobojaznosti jeste upravo lijepo ponašanje prema ljudima i da to bude, inša Allahu ta'ala, sebeb, da nam se Allah smiluje, da nam oprosti grijehe koje neminovno svi imamo i da nas uvede u džennet. Ja molim Allah uzvišnjog da nam podari istinsku bogobojaznost, da se njega iskreno istinski bojimo, da u ime njega dobra djela činimo, da se grijeha klonimo i da jedni prema drugima lepo postupamo i molim ga da nas svojim milošću sastavi u džennetu kao što nas je sastavio na ovom svijetu. Amin. Aqulu ma sami'atum wastaghfirullahalazim li walakum. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه